Залізничне депо в Мілокі, штат Мінеаполіс, 1929 рік. Потяг прибуває на станцію, пронизливо скригочучи гальмами і випускаючи стовп пари. Кармін поводиться тихенько, вражено розглядаючи будівлі, дроти та людей за вікном після споглядання сотень кілометрів полів та лісів. Ми підводимося і починаємо збирати свої речі – Голанчик дістає наші валізи і ставить їх у проході. У вікні я бачу місіс Скетчерт та містера Курана на платформі, які розмовляють із двома чоловіками в костюмах, краватках і чорних капелюхах. А за їхніми спинами стоять кілька полісменів. Містер Куран потискає їм руки, а тоді махає нам рукою, і ми починаємо виходити з вагона. Мені кортить щось сказати Голанчикові, але я не знаю, що саме. У мене холодній вологій долоні. Від очікування стає страшно, коли не знаєш, що буде далі. Останнього разу я так почувалася у залі чекання на острові Еліс. Ми були втомлені, мама не здужала, і ми не знали, куди підемо і яке в нас буде життя. Але тепер я розумію, що тоді сприймала це як належне, я мала сім'ю. Я вірила, хай що станеться, ми будемо разом. Полісмен дмухає в свисток і підносить руку. І ми розуміємо, що маємо вишикуватися. Важкенький кармін у мене на руках. На що я відчуваю його гаряче дихання. Трохи кисле густе від ранкового молока. Голанчик несе наші валізи. «Швиденько, діти!» наказує місіс Скетчарт. У дві шеренги? Молодці! Її голос м'якший, ніж зазвичай, і я по думки цікавлюся. Це через те, що ми серед інших дорослих, чи вона знає, що буде далі? Сюди! Ми йдемо за нею по широких кам'яних сходах. Стукіт наших твердих підошов звучить як барабанний дріб. Піднявшись, ми ступаємо коридором, освітленим яскравими газовими лампами. В головну залу чекання, не таку пишну, як у Чикаго, та однаково розкішну. Вона простора і світла, з великими вікнами. Попереду нас чорне пальто Місіс Скетчерт розвівається, в неї за спиною, мов вітрило. Люди показують пальцями і перешіптуються, і я подимки цікавлюся, чи знають вони... Чому ми тут? А тоді помічаю афішу, причеплену до колони. Великими чорними літерами на білому папері написано «Потрібні домівки для сиріт. Група покинутих дітей зі сходу прибуде на залізничну станцію Мілуокі у п'ятницю, 18 жовтня. Розподіл відбудеться о 10 годині. Ці діти різного віку й обох статей покинуті в цьому світі на призволяще. «А я що казав?» – питає Голанчик, побачивши, куди я дивлюся. «Мов, свині в загоні!» «Ти вмієш читати?» – дивуюся я. І він широко всміхається. Наче хтось повернув ключика у мене на спині, я різко рушаю. Какофонія звуків на станції стає в моїх вухах слабким шумом. Я відчуваю запах чогось солодкого. Яблук в карамелі? Коли ми проходимо повзятку. Волосся Волося прилипає до шиї. Спиною потроху стікає піт, Кармін неймовірно важкий. Як дивно, спадає мені на думку, що я там, де мої батьки ніколи не бували і не побувають. Як дивно, що я тут, а їх уже немає. Я торкаюся кладахського хрестика на шиї. Старші хлопці більше не здаються аж такими бравими. Зникли маски, я бачу на їхніх обличчях страх. Деякі діти шморгають носами, але більшість дуже стараються поводитися тихенько, робити те, чого від них очікують. Попереду нас міс Скетчер стоїть біля великих дубових дверей, з руки. Підійшовши до неї, ми збираємося впівколо. Старші дівчатка тримають малюків. Молодші діти взялися за руки. Хлопці запхнули руки в кишені. Місіс Скетчарт схиляє голову. Марія, матір Божа, просимо Тебе з милосерця над цими дітьми. Спрямуй їх і благослови на їхньому шляху у світ. Служимо Тобі в ім'я Господнє. Амінь. Амінь. Швидко кажуть кілька побожних, а решта повторюють. Місіс Керчерт знімає окуляри. «Ми прибули до місця свого призначення. Звідси, якщо буде воля Господня, ви розійдетеся по сім'ях, де вас хочуть мати і потребують». Вона прокашляється. «Пам'ятайте, не всіх заберуть одразу. Це очікувано. І цим не варто перейматися. Якщо не знайдете собі батьків тут, ви просто повернетеся на потяг зі мною та містером Куреном, і ми поїдемо на наступну станцію десь за годину звідси. А якщо ви й там не знайдете собі місця, то поїдете з нами до наступного міста. Діти навколо мене переминаються з ноги на ногу, мов метушливе стадо. Мені крутить у животі. Місіс Скечерд киває. Гаразд. Містер Куран, ми готові? Готові, місіс Скечерд, відказує той. І натискає плечем на великі двері, відчиняючи їх. Ми опиняємося в глибині просторої, обшитої деревом кімнати без вікон, повної людей і рядів порожніх стільців. Коли місіс Скетчерт веде нас центральним проходом до низької сцени попереду, натовп затихає, а потім чується перешіптування. Люди в проході розступаються, щоб дати нам пройти. Може, думаю я, тут хтось захоче мене взяти. Може, я матиму життя, про яке не наважувалося й мріяти. Затишний дім, де вдосталь їжі, теплий поріг, чай з молоком і цукру, скільки заманеться. Але, піднімаючись сходами на сцену, я тремчу Ми вишиковуємося за зростом від найнижчого до найвищого. Деякі з нас і досі тримають малюків. Хоча голанчик і на три роки старший за мене, я височенька, як на свій вік, тож нас у Шерензі розділяє лише один хлопець. Містер Куран прокашлюється і починає виголошувати промову. Окидаючи його оком, я помічаю, що в нього розчервонілі щоки і злякані очі, довгі, пишні каштанові вуса і жорсткі брови. Пузо, що виступає з-під краю жилета. Наче заледве прикрита повітряна кулька Лише кілька заповнених документів Каже він благочестивим громадянам Міннесоти Відділяють вас від одного з цих дітей Що стоять на сцені Міцних, здорових, готових працювати на фермі І допомагати з хатньою роботою Ви маєте можливість врятувати дитину від нужденності Та, напевно, Місіс Кетчарт погодиться без перебільшення, ще й від гріха та зіпсутості. Місіс Кетчарт киває на знак згоди. Отож, у вас є можливість зробити добру справу з вигодою для себе. Веде він далі. Від вас очікуватиметься годувати, одягати і вчити дитину до 18-річного віку, а також, звісно, давати релігійну освіту – і ми ще розсердно сподіваємося, що ви з часом не лише прихилитеся до дитини, а й ставитиметеся до неї як до рідної. Вибрану дитину ви можете забрати безоплатно, додає він. На пробний період тривалістю 90 днів. По закінченні цього терміну, якщо забажаєте, ви зможете віддати її назад. У дівчинки, що стоїть поруч мене, Виривається тихий звук, схожий на собаче скавучання, і вона бере мене за руку. Її долоня холодна й волога, мов жаб'яча спина. «Не хвилюйся! Все буде гаразд!» – починаю я, але вона дивиться на мене з такою безвихіддю, що я замовкаю. Коли ми бачимо, як люди стають у чергу і починають підніматися сходами на сцену, я почуваюся, мов корова, на сільськогосподарській виставці, на яку мене брав дідусь у кінварі. Переді мною зупиняється молода, світловолоса жінка, худенька і бліда, і на вигляд серйозний чоловік із випуклим адамовим яблуком, вбираний у фетрового капелюха. Жінка робить крок уперед. «Можна?» «Перепрошую», – кажу я збентежено. Вона просягає руки. «Он воно що?» Вона хоче взяти карміна. Той зиркає на жінку і ховає обличчя на моїй шиї. «Він сором'язливий», – говорю я їй. «Привіт, хлопчику! Як тебе звати?» Він відмовляється підводити голову. Я його гойдаю. Жінка обертається до чоловіка і м'яко каже. «Очі можна вилікувати? Як думаєш?» «Не знаю. Напевно». Інша жінка і чоловік спостерігають за нами. Вона дебела, насуплена, вбрана у засмальцований фартух, а в нього, на кислявій голові, тоненькі пасма волосся. «Як тобі оця?» каже чоловік, показуючи на мене пальцями. «Не подобається мені її вигляд?» відповідає жінка, скривившись. «Ви їй на вигляд теж не подобаєтеся!» шмигає голанчик і ми всі здивовано на нього озираємося. Хлопець між нами відступає назад. «Що ти сказав?» Чоловік підходить і стає перед голанчиком. «Вашій дружині не обов'язково таке говорити». Голос у голанчика тихий, але мені чути кожне слово. «А ти не втручайся!» Чоловік піднімає голанчикове підборіддя вказівним пальцем, Моя дружина може казати про вас, сиріт, усе, що їй в біса захочеться. Лунає шурхіт, мелькає чорний плащ, іначе змія із заростів з'являється місіс Скетчерд. Що тут сталося? Її голос тихий і рішучий. Оцей хлопець огризнувся на мого чоловіка, скаржиться жінка. Місіс Скетчерт дивиться спочатку на Голанчика, а тоді на подружжя. «Ганс енергійний», – мовить вона. «Він не завжди думає перш ніж щось сказати». «Перепрошую, не знаю вашого імені». Барні Макалум, а це моя дружина Ева». Місіс Скетчерт киває. «Що ти маєш сказати містерові Макалуму, Гансе?» Голанчик опускає погляд. Я знаю, що йому кортить сказати. Напевно, ми всі знаємо. Перепрошую. Бурмочив він, не підводячи очей. Доки все це діялося, худенька, світловолоса жінка переді мною пальцем пестила кармінову ручку, і тепер, хоч і тулячись до мене, він скоса на неї позирає. Милий малюк, правда? Вона ніжно тицяє пальцем у його м'якенький животик. І він їй боязко всміхається. Жінка узирається до свого чоловіка. Думаю, візьмемо його. Я відчуваю на собі погляд місіс Скечерд. «Приємна, пані!» – шепочує Акармінові на вухо. «Вона хоче бути твоєю мамою!» «Мама!» – тепло дихає він мені в щоку. Його очі округлюються і блискучі. «Його звати Кармін!» Я забираю його чіпкі рученята зі своєї шиї. Жінка пахне трояндами, такими, як пишні білі квіти вздовж доріжки у моєї бабуні вдома. Вона дрібненька, мов пташка. Жінка кладе долоню на кармінову спинку, і той іще міцніше до мене притуляється. «Усе гаразд!» – починаю я, але гублю слова. «Ні, ні, ні!» – пищить кармін, Здається, я от-от зумлію. «Вам не потрібна дівчинка, яка допомагала б із ним?» – випалюю я. «Я вмію...» Я щосили згадую, що я вмію робити добре. «Лагодити одяг і куховарити...» Жінка дивиться на мене з жалем. «Ох, дитину...» – зітхає вона. «Мені шкода. Ми не можемо собі дозволити двох. Ми лише б прийшли сюди помаля. Я певна... «Що ти знайдеш?» Вона замовкає. «Ми лише хочемо маля, щоб мати повну сім'ю». Я стримую сльози. Кармін відчуває зміну в мені і починає рюмсати. «Іди до своєї нової мами», – кажу я йому і віддираю його від себе. Жінка незграбно його бере, обхопивши руками. Вона не звикла тримати дитину – я простягаю руку і заправляю його ніжку за її руку. Спасибі, що доглядала за ним. Місіс Скечерд проведжає подружжя зі сцени до столу з документами. Кармінова темна голова лежить на жіночому плечі. Одного за одним дітей навколо мене забирають. Хлопець, що стояв поруч, йде з низенькою круглястою жінкою, яка каже йому, що тепер якраз час мати чоловіка на господарстві. Дівчинку, яка скавочала, забирає стильна пара в капелюхах. Ми з Голанчиком стоїмо разом і тихо перемовляємося, коли підходить чоловік з обличчям таким засмаглим та обвітреним, що скидається на стару шкіру на червикові, а за ним сердита жінка. Чоловік стоїть перед нами якусь хвилю, а тоді стискає Голанчикове передпліччя. «Що ви робите?» – питає Голанчик здивовано. «Розяв рота!» Я розумію, що Голанчикові хочеться відступити і ударити його, але містер Куран уважно за ним спостерігає, тож він не наважується. Чоловік запихає брудного на вигляд пальця йому в рота. Голанчик смикає головою. «Працював на синому пресі?» – питає чоловік. Голанчик дивиться поперед себе. «Чуєш мене?» «Ні». «Ні? Не почув, що я спитав?» Голанчик дивиться на нього. «Ніколи не працював на сійному пресі. Навіть не знаю, що це таке». «Що скажеш?» питає чоловік у жінки. «Впертий, але нам саме треба хлопця його статури». «Пристосується?» Підходячи до Голанчика, вона повідомляє. «Ми об'їжджаємо коней. Хлопці не так уже і відрізняються. Забираймо його», – пропонує чоловік. «Нам іще далеко їхати». «Вибрали», – питає містер Куран, наближаючись до нас із нервовим смішком. «Ага, візьмемо цього». «Гаразд, ідіть за мною, підпишемо документи». Усе так, як передбачав Голанчик. Грубі селяни, що шукають помічника на роботу в полі. Вони навіть не супроводять його зі сцени. Може, буде не так і погано, шепочу я. Якщо він підніме на мене руку, тебе відправлять де інде. Я робоча сила, каже він. Така моя доля. Вони мають віддати тебе до школи. Він сміється. «А як не віддадуть, то що буде? Ти їх примусиш, а тоді за кілька років я тебе знайду», – каже він. «Мені складно контролювати свій голос. Ніхто мене не хоче. Мені доведеться повертатися на потяг». «Гей, хлопче, одігаєте час», – гукає чоловік, плескаючи в долоні так гучно, що всі обертаються на звук. Голанчик йде зі сцени, спускається сходами. Містер Куран потискає чоловікові руку, поплескує його по плечі. Місіс Кетчарт проводжає подружжя до дверей. Голанчик тягнеться позаду. У дверях він оглядається і ззирається зі мною, а тоді зникає з очей. Важко повірити, але ще навіть не полудень. Дві години минули, відколи наш потяг прибув на станцію. В залі топотять десь із десяток дорослих. Залишилося шестеро сиріт – я, кілька хворобливих на вигляд хлопців, підлітків та кілька непоказних дітей – худезних, косооких, похмурих. Не треба довго думати, чому нас не вибрали. Місіс Скечер піднімається на сцену. «Араз, діти, мандрівка продовжується», – каже вона. Неможливо визначити, що саме робить дитину підхожою до кожної окремої сім'ї. Але, чесно кажучи, нащо вам жити в родині, де вас не приймають усім серцем? Отож, навіть якщо це і не здається бажаним результатом, я переконана це на краще. І якщо за кілька спроб стане ясно, що її голос тремтить, поки що переймаємося лише вашою наступною зупинкою. Доброчесні мешканці Елбанса, що в штаті Міннесота, чекають на вас.